Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa de desporto que todas as semanas, a partir de hoje, vai estar consigo para falar do desporto de Portugal e da região do Vale do Sousa. Deixo já na abertura o site do programa, que está em remodelação, é certo, mas fica já aqui para visitar, bolanaria.pt.vu. O e-mail para onde podem enviar as suas sugestões bolanareajornal.fm.gmail.com e também a página do Facebook em www.facebook.com.br bolanareajornal.fm Esta semana no nosso fórum tenho uma pergunta para vos colocar Uh, quero, saber quem é que, uh, uh, quero saber como é que que vão ficar os resultados dos Jogos dos Três Grandes na abertura do Campeonato. Bem, fica Braga, já no próximo sábado, Gil Vicente Porto, no domingo e também no domingo, Vitória de Guimarães, Sporting, são os três Jogos dos Três Grandes e são esses resultados que quero que me diga. Pode participar através de SMS 917772526.com. 9177Z Vincent Figueiredo através do Facebook do programa em boa na área Jornal FM arroba, uh, aliás, bola em facebook.com Bola Área Jornal FM, assim é que é o Facebook do programa Bola na Área. Temos hoje uma estreia, em uma rúbrica a estrear no programa e como é a estreia, vamos ter dose dupla antes da entrada em campo dos nossos comentadores que já estão aqui comigo e que também eles fazem, alguns deles, a estreia. Antes disso, vamos a uma estreia, é a estreia da rúbrica Notícias de Ciclismo, que vem de uma parceria do site notícias e do programa Bola na Área. Vamos então à atualidade ou à parte da atualidade de ciclismo que decorreu durante este fim de semana. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Começamos já com o BTT, ou não tivessem realizado este fim de semana, os Jogos Olímpicos uma prova, como sabemos, não é só se realiza de 4 em 4 anos e que é o expoente máximo do BTT, no caso do cross country, que se chama precisamente cross country olímpico. Esta prova foi realizada em Hanford, no nos arredores de Londres, num circuito completamente artificial, que não mereceu as melhores críticas, principalmente por parte dos atletas, que estão mais habituados a correr em circuitos com a humana, é certo, mas feitos a partir de circuitos naturais e aqui estávamos num parque praticamente artificial. Tivemos, desde logo, uma corrida muito rápida, como se esperava, no caso, praticamente, três homens lideraram do início ao fim, no caso foi Nina Schuster, o suíço, Jaroslav Kollabi, um atleta checo, e o italiano Marco Aurelio Fontana. Estes três homens chegaram a ter a companhia de outros na liderança, mas foram eles que marcaram praticamente sempre o passo, principalmente o checo e o suíço, o italiano sempre um pouco mais na expectativa. Na última volta, este trio desfez-se, foi entre o checo e o suíço e no caso, surpreendentemente um pouco, o Nino Schuster, o Suíço, deixou-se perder ao sprint contra a Jaroslav Kovávi. É sabido que o Suíço é muito forte no sprint, no entanto, o atleta Shek esteve irrepreensível durante toda a prova, andou muito bem e mesmo no fim, o no sprint, com o Schuster na sua roda, não deixou este passar, fez também um sprint muito poderoso e marceu completamente o ouro. Ele que no ano passado tinha dominado toda a época do BTT e este ano, era chusa, que estava a dominar praticamente toda a da época 2011, mas talvez aqui que está, o que mais importante do ano isso sem dúvida. No terceiro lugar, terminou o então o italiano Marco Aurelio Fontana, e que ainda é muito jovem, está agora a afirmar, agora não tem a ganhar nenhuma prova da Taça do Mundo, tem corrido e andado sempre na frente, teve um porcalhão ao ficar sem espião e sem o Celine mas mesmo assim conseguiu chegar ao fim e ficar com o bronze, portanto, conseguir aqui um terceiro lugar. No quarto lugar, o já veterano José António Armida, tem aqui uma excelente classificação. No quinto lugar, Varys Standard e destacamos ainda no top 10 a fechar o veteraníssimo Todd Wells, que com 37 anos, parece-se a fazer 38, consegue um décimo lugar, o que é muito bom, pois é muito difícil nos Jogos Olímpicos conseguir uma classificação deste género. Destaque também para o francês Stéphane Tempier, que fez grande parte da época em Portugal, preparou toda a sua época praticamente em Portugal e conseguiu aqui o 11º lugar, sendo o melhor dos franceses. Quantos franceses, Julien Arnaud Salão era talvez um dos maiores candidatos à medalha. Afinal de contas, ele é só bicampeão olímpico, tem dois ouros e tinha aqui a possibilidade de ficar com três medalhas de ouro, o que seria inédito no VTT e inédito inclusive para a França. No entanto, Julien Arnaud Salão teve problemas com a sua bicicleta e acabou por desistir, falhando assim então um inédito Tri de medalhas de ouro. Os jogos olímpicos tiveram pela primeira vez a participação portuguesa. É verdade. Portanto, tivemos o David Rosa a participar e ele que conseguiu uma classificação, deixa-me dizer, até já muito boa. Afinal de contas, era difícil apurarmos. Tivemos até de esperar pela segunda vaga de resultados olímpicos para conseguirmos entrar e ter então uma apurada, porque Os critérios, para quem não sabe, são mesmo muito apertados, inclusive existem ciclistas muito bons que ficam de fora devido a não ter um lugar na seleção ou devido, noutros casos, ao país não ter eh, qualificação. No entanto, o David Rosa esteve bem, portanto toda a seleção trabalhou muito para que pudéssemos apurar alguém, o escolhido foi ele e ele esteve mesmo muito bem porque o objetivo como ele disse era um top 30, o que já seria muito bom, sinceramente eu acreditava, mesmo conhecendo o David Rosa sabendo que ele é um bom ciclista e sabendo que todos os outros em Portugal também estão com um grande nível, o que faz com que todos subam de nível, não é? há mais competição. Eu acreditava sinceramente que se ele ficasse acima do 30º lugar, portanto no 28º, 29º, já seria muito, muito bom. No entanto, David Rosa teve uma prova espetacular de inicial ao fim. Logo na primeira volta deu uma cambalhota espetacular também. Teve uma queda infelizmente não teve consequências, embora tivesse sido muito aparatosa. o próprio disse que foi ao sentir um outro ciclista muito perto, ficou nervoso, desconcentrou-se e então caputou autenticamente por cima da bicicleta, por cima de todas as pedras, felizmente sem qualquer consequência, levantou-se e mostrou, como qualquer português, que é que somos feitos, foi à luta e terminou no 23º lugar, mesmo contra todas estas adversidades e ele próprio superou as próprias expectativas, embora tenha dito que no fim quebrou um pouquinho, mas mesmo assim num circuito que não o favorecia, por não haver subidas muito compridas, subidas muito duras, um circuito bastante rápido, portanto que não era muito ao jeito dele, e ele conseguiu uma excelente, excelente classificação. Esperemos que agora este trabalho continue a ser feito, e que mais ciclistas portugueses, que têm muita qualidade, possam também estar a representar Portugal, e a representar as nossas cores, nos próximos jogos no Rio de Janeiro. Hum. Para além disso... No BTT, temos ainda o Juliano Salão a transferir-se, portanto, no BTT também há transferências e o francês, o supercavioníssimo francês, deixa a sua equipa desde 2007, a Orbeia, uma equipa vasca que agora, para apostar ainda mais na estrada e também para fazer face um pouco à crise económica que se faz sentir no país vizinho, tal como cá, deixa então de apostar tanto no BTT e na sua equipa de BTT para apostar, acima de tudo, na estrada, não tem uma forte parceria com o Euskaltel Euskadi e uma equipa também basca, uma equipa do ProTour. E desta forma, Julien Apsalão viu-se obrigado a procurar novo poiso, digamos assim. Como é claro, para o francês não lhe faltavam propostas e a semelhança do que tem acontecido um pouco na estrada foi a milionária BMC, que é uma marca de bicicletas, que tem um milionário por trás que aposta muito na publicidade na sponsorização com a marca BMC, contratou então o Juliano Salão para mais dois anos, o que certamente será um grande avanço para a marca, pois assim conseguirá ter alguém sempre na frente, ele já tinha um bom atleta, o Maurício Milates, um alemão, no entanto não estava ao nível, como é claro, daquele que será provavelmente o maior atleta da história do BTT, portanto aqui uma grande contratação. Passando do BTT para a estrada, onde também há novidades. É verdade, na estrada. Começamos aqui pelo Eneco Tour, uma prova realizada na Holanda e na Bélgica, uma prova a contar para o Circuito Pro Tour, é uma prova muito particular, parecida com as clássicas, com muito vento, estradas muito estreitas, possibilidades de boa redução, portanto, uma prova muito específica, em que o grande atrativo era precisamente o regresso de Alberto Contador. El Pisteleiro teve suspenso durante 6 meses, uma pena retroactiva, e voltou agora para afinar a sua forma para a sua corrida caseira, a Vuelta. Posso dizer que Contador, se está a afinar a forma, está muito em forma e então com ela afinada, vai ser terrível, pois ele fez um quinto lugar final numa prova que não é nada ao jeito dele, mas ele mostrou sempre ganas de competir, como eu próprio diz, e conseguiu um quinto lugar final contra muitos especialistas neste tipo de prova, que é um corredor mais de montanha, um corredor de contrarrelógios mais difíceis a nível de subida e não tanto de potência pura. No entanto, no contra-relógio, onde ele esperava ver realmente a sua forma, ele também conseguiu um excelente desempenho. Fez o sexto lugar, isto catapultou bastante na classificação geral e contra muitos especialistas de contra-relógio, e mais uma vez num percurso que não o favorecia, não era favorável às suas características, o Alberto Contador mostrou que está muito bem. A prova, no entanto, foi ganha pelo holandês Lars Boom, da Rabobank. Ele que é um holandês, portanto, está muito habituado a correr neste tipo de provas, portanto, provas com subidas muito curtas e duras, no entanto, Lars Boom é também eh, campeão nacional de ciclocross holandês e, claro, adaptou-se bem a este tipo de prova. No última etapa, ainda não era ele que liderava, era o Svane Tuft, da Green Edge. No entanto, na última etapa, que era mesmo a mais difícil, com 207,7 km na região da Flanders, ele chegou com o Alessandro Wallen, da BMC, tendo este ganho a etapa e Lars Boom feito o segundo lugar, mas com tempo suficiente para conseguir vencer a prova. Música Foi então a primeira parte da rúbrica Notícias de Ciclismo, uma parceria noticiasciclismo.net e Bola na Área. Vamos então dar início ao nosso habitual espaço de comentário com os novos comentadores, novos e alguns que renovaram contrato, como é o caso do... Rui Fernandes do Sporting Boa tarde Rui, bem-vindo ao programa e uh, o Rui que vai representar então o Sporting ao longo das próximas semanas a representar o uh, Benfica vamos ter então o Marcelo Dias uh, o Marcelo é o representante do uh, Benfica E depois também temos mais uma estreia, a estreia do representante do Futebol Clube do Porto, Mário Barbosa, ou Daniel Barbosa, como ele tanto gosta, fica também apresentado, ficam apresentados então os três comentadores que ao longo das próximas semanas vão estar comigo aqui no programa e portanto vamos dar início ao debate e vamos falar precisamente da Supertaça Cândido de Oliveira Uma partida que deu vitória ao Porto por 1 a 0 Frente à Académica Foi a 19ª uh, supertaça da história do Porto E com o um golo logo do uh, reforço uh, Jackson Martínez, conhecido por Xaxaxá uh, De Xaxaxá ou de outra forma, Mário O Porto volta a começar a época uh, a ganhar Olá Ricardo uh... Exatamente, foi começou a ganhar, como acabou, ainda bem, uh, houve tchá-tchá-tchá, mas houve muito pouco jogo, acho que o Porto entrou com muito bem, mas foram só 20 minutos para dizer que era favorito, depois deixou-se adormecer até o intervalo e a segunda parte foi um bocado dividida, uh, acho que o Porto devia ter uh, assumido mais o jogo, também a Académica não deixou, uh, a Académica jogou um pouco defensiva, uh, o que complicou tão bem as coisas. E também, também tem o futebol clube do Porto, jogou com muitos jogadores de que não jogavam o ano passado, a equipa tem remodelação e depois também de até ao final do mês uh, o mercado das transferências e, e uh, isso vai estar a complicar um pouco. Pronto, é um assunto também que vamos falar mais daqui a pouco, o mercado de transferências. Vamos escutar agora precisamente pelo treinador do Porto, Vítor Pereira. O a, treinador dos Dragões que falou precisamente de um jogo difícil. O jogo que, que fizemos é um resultado justo contra um adversário que valorizou sempre o espetáculo, valorizou sempre um, um adversário muito competitivo. Portanto, foi um jogo muito competitivo, não digo que, que que foi um grande um jogo de grande qualidade, mas foi um jogo sempre competitivo. Estou satisfeito com a equipa, trabalharam muito. Mais um jogo em que não, não consentimos qualquer qualquer golo, portanto a equipa está, está coesa, criamos algumas situações que poderíamos ter feito o uh, um golo mais cedo, não foi possível, portanto satisfeito, uh, não estou aqui a pensar nos, nos que faltam, estou é satisfeito com os que temos. Está a pensar nos que tem, declarações de Vítor Pereira, Rui, mais uma vez boa tarde. Uh, e vem vindo Eh uh, faz fazes lato BS a tua análise esta a partir desta vitória do Porto. Uh, são 72 títulos do uh, no palmarés do Futebol Clube do Porto. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes e a todos os colegas novos de comentadores. Eh uh... Sou um jogo próprio de início da época em que as equipas pareceram ali ainda com o seu sistema de jogo muito emperrado. A académico é uma equipa, é uma equipa muito chata, é o que eu digo. <risos> Fomos vítima dela no jar amor, portanto. Eles estavam ali a disputar um título que eu pensei sempre que seria o Sporting que seria a jogar contra o Porto. Tal não aconteceu, a uh como eu disse, foi um, um jogo típico de início da época, o Porto estava sem alguns jogadores que, alguns deles não sei se irão eventualmente regressar, daí Vítor Pereira estar a falar que jogou com os jogadores que tinha disponíveis portanto, não sei se eventualmente o Hulk, até pelas declarações que tem proferido tem demonstrado que já está com a cabeça no outro sítio e ele dizia no outro dia que o Chelsea era um ótimo clube para ele continuar a ganhar, só se fosse eventualmente mais dinheiro, não é? Porque é nítido que o Porto conquista mais títulos, embora nacionais e com amplitude que tem o nosso futebol, que não se compara ao inglês, evidentemente, mas todos os anos continua a ser cliente habitual da Champions, continua a ganhar títulos e depois também havia a situação dos dois brasileiros, do, do Alexandro e do um, e do Danilo que na realidade pelo menos um deles já fez muito jeito ao Porto no término da temporada e houve ali alguns jogadores que me pareceram ou deslocados ou com em nítida falta de forma o Défuro pelo Moutinho realmente não entendi, pronto, notou-se perfeitamente que quando o Moutinho quando o Moutinho entrou em jogo foi como se diz em linguagem de, de restaurante, feivinho vinho de outra pipa, não é? Aquilo, na realidade, demonstrou a transformação total do futebol do Porto. É, apareceu ali o Mangalá à defesa esquerda, quer dizer, o Álvaro Pereira, só com um pé, jogava tanto como o Mangalá jogou durante o jogo. É, os centrais, pronto, que será aquilo, o Otá Mendes e o e o, e o maicon são dois belíssimos centrais. Depois também a situação do defesa direito que me pareceu ali também pouco rotinado no Futebol Clube Porto que é um excelente defesa direito e depois pronto havia essa esse, esse brinde digamos da estreia do Jackson Rodrigues que acabou por não defraudar as expectativas e marcar o tempo da vitória aos 90 mais um. A Académica por sua vez penso que conseguiu suprir bem as faltas dos dois, dois dos jogadores mais influentes que era o Adriano Silva e o Cédric Soares que regressaram ao Sporting eu penso que tem um belíssimo conjunto se calhar para este ano conseguir lutar pelo quinto-sexto lugar de acesso à, à Liga Europa, vamos ver Muito bem, Marcelo por algum momento pensaste que a Académica podia bater o Futebol Clube do Porto e evitar mais um título azul e branco? Antes de mais boa tarde, Não, nunca pensei que a Académica pudesse bater o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto foi naturalmente superior Não foi, na minha opinião, um jogo muito bem jogado, frutalmente estarmos no início da época e dos jogadores indisponíveis por parte das seleções, neste caso no, no futebol com o Porto, mas penso que o Porto foi um justo vencedor. Como era de esperar, a equipa de Pedro Emanuel entrou um pouco mais retraída, uh, espreitando sempre o contra-ataque. Foi um digno vencido, mas talvez merecesse que o jogo fosse a prolongamento por aquilo que fez durante os 90 minutos. Uh, Mário, há ah, ah, precisamente e até porque a nossa conversa tem, tem vindo nesse sentido uh, fala-se do futuro de Hulk, de Moutinho até que ponto é que o facto de Moutinho ter ficado no banco não quererá dizer que até o próprio Moutinho poderá estar a saída do futebol clube do Porto? Pois, uh, Ricardo isso é um bocado complicado também o Moutinho acabou por dizer no final do jogo que o Mister é que sabe uh, podemos ter dúvidas que ele não estava em grande, grande, grande forma Uh, pelas férias uh, chegou mais tarde por causa do europeu mas ele disse que ele preferiu essas decorações chegamos à conclusão que foi mais uma, uma opção técnica Defour teve muito aquém uh, como uh, como o Rui disse uh, o, o Defour não é a mesma coisa que o Moutinho, o, o Defour ainda tem de correr muito e não tem aquela visão de jogo que tem Moutinho uh, pode-se dizer que a bola não é tão redonda para ele Uh, mas em compensação disso tudo dos jogadores novos uh, e adaptados como Mangalá temos o Fernando Fernando é é o equilíbrio da equipa pode-se dizer que o Fernando para mim é tão importante como o Hulk uh, o Fernando com o Fernando em campo joga-se 3 ou 4 metros à frente, a equipa fica fica mais desinibida e fica com mais segurança uh, pode Mangalá estar adaptado mas Fernando há sempre uma ajuda uh, Miguel Lopes ficou o alguma coisa que eu não percebi, Miguel Lopes, estava uh, com cãimbras no final do jogo e a nossa treinadora trocou o luxo e uh, uh, houve uma subida dela monumental. Uh, esperamos para ver agora como os jogadores brasileiros da chegada do do das seleções como como se portará Miguel Lopes. Uh, há também uma outra pergunta que é uh, Jackson Martínez uh, nas equipas por onde passou até agora jogou sempre com o homem uh, ao seu lado ou seja, em 4-4-2 com a possibilidade de ser o que uh, coloca essa questão uh, a Vitória Pereira de alterar os esquemas tácticos do Porto, que há muitos anos tem vindo a ser 4-3-3. Não, penso que não, acho que o Porto tem muitos extremos e não tem dois avançados para jogar em 4-4-2 eu acho que é muito pouco provável uh, que isso aconteça até porque Ramos será sempre um extremo para ele, ele não gosta muito é a realidade, ele veio a dizer em declarações que que prefere jogar a 10, mas o 4-3-3 é, é quase o quase o sangue do Porto podemos dizer assim. E depois também não nos podemos esquecer de um dos extremos que esteve emprestado ao Rio Ave e que parece Marcelo vir com a possibilidade, apesar dos seus 20 anos estou a falar de Cristian Hanzo Uh, parece vir a uh, dar cartas também no, uh, no Porto e mais um extremo uh, que aparece uh, neste caso uh, à margem do, do que surgiu com Djalma e de Varela, são jogadores que de, de repente de um momento para outro parecem explodir e este ainda é muito jovem. Uh, eu vi o jogo do, do Porto da apresentação aos sócios e por acaso na minha opinião penso que Cristiano Atsu foi o melhor jogador do Porto nesse jogo, penso que é um jovem com muito valor com uma grande margem de progressão, e na eventual saída do Hulk, vejo ali uma possível alternativa, se bem aproveitado, para combater a falta do Hulk, que é de facto muito importante na estrutura do futebol clube do Porto. Uh, Rui, é a única coisa, o único senão, não há não há jogador e não há caso sem senão, neste caso, o Cristiano, uh, Cristiano Atsu tem apenas um senão, que é jogar apenas do lado esquerdo. Sim, mas assim, se ele jogar à direita, ele também ia jogar à Eu, mas... jo eu, eu lembro-me que o capelo do Sporting, o Sá muitas vezes coloca do lado direito, ele lá vai jogando do lado direito com o pé esquerdo. Uhum. E sei quando o jogador é bom, uh, nem com o outro pé, seja só para ser vida depois, joga bem em qualquer lugar. Agora, uh, voltando à situação, ali só um, um bocadinho atrás do, do Moutinho. Moutinho né, foi vendido porque é preciso usar 25% do valor das mais-valias criadas, ao Sporting, e nitidamente o Porto não está com intenção, porque se vendido pelos 40 milhões da cláusula tem de dar cerca de 7 milhões e meio ao Sporting Acaba por ganhar muito pouco no não ganha Não ganha, pronto aquilo que eventualmente Pinto da Costa gostaria E claro, vai procurar mantê-lo ali até ao fim, porque chega porque se o Tottenham der realmente os 40, os 40 milhões por, por um Moutinho, vai ter que pôr mais 8 milhões porque o Modric, salvo erro, vai para o Real por cerca de 32, isto a fazer fé nos números que nós vamos tendo acesso como comuns adeptos do, do, do futebol. E não sei até que ponto pode o Tottenham dar 40 milhões de euros pelo um Moutinho, em troca pelo Modric, tendo que colocar ainda mais 8 milhões de mais-valia... Eh será atrativo, ou se irá seduzir eventualmente, mas André Vilas Boas, se tiver alguma carta branca de certeza que vai tentar apostar no Moutinho, e claro e o Hulk é impossível segurá-lo, primeiro a folha salarial que ele tem no Porto, no Porto de cerca de 4 milhões de euros ou coisa 4 jeito, e qualquer ruas, coisa anuais. Anual. E isso é o segundo jornal da Correia da Manhã? Ele sozinho provavelmente... Mas também não gai. podemos confiar muito no Correia da Manhã, vamos ser sincero porque... Sim, não. mas não surgiu nenhum... Mas não, de não deve andar Muito mais e desses, desses valores que nós, acabaste e de dizer. E nós sabemos que neste momento as contas da SAC são auditadas. E está lá espelhado quanto é, qual é a folha salarial do plantel cada clube. Portanto, se o Correio da Manhã disse aquilo, é por ter acesso e ninguém desmentiu. E não sei até que ponto. E é, é muito que dinheiro comum, para o nosso universo futebol português. Uhum. Independentemente disso, é muito mais em hoje. qualquer lado. Agora, Mas a questão, bem, a é, questão é, que se passa é, é em termos de plantel gerir lá dentro do plantel um jogador que ganha esta massa salarial que nitidamente eh quando tem que correr quatro ou cinco vezes mais que os outros, por ganha quatro ou cinco vezes mais, não é? E, e eventualmente este este gerir este consenso dentro do plantel e manter todos motivados, quando há jogadores não direi à igual grandeza do Hulk, mas que sem eles o Porto também faria muito pouco, também com só com o Hulk é muito complicado e, e, e provavelmente e espero sinceramente que o, que o Porto venda porque o, meu, o melhor reforço que eu queria quando o Mário Jardel saísse não era que se podem comprar esses jogadores é que o Mário Jardel fosse vendido <risos> portanto, aqui com o Google passa-se um pouco com isso e tudo são argumentos para deixar ir não é da minha parte como... é, também, lá está, é um dos jogadores mais, teoricamente será a, a confiar mais esses números o jogador mais bem pago mas também é um dos jogadores que mais protagonismo devem ter ao longo dos últimas épocas no futebol português vamos avançar, vamos estar uh, a bola para a frente, vamos falar agora do uh, Sporting 1 uh, Olimpiakos uh, 0 Sporting que, que conquistou a primeira edição do troféu 5 Violinos ao vencer então o Olimpiakos com um golo de Elias apontado aos 54 minutos e propunha que escutássemos então o treinador do Sporting uh, Sapinto que uh, estava agradado com a exibição uh, nesta partida que põe termo a pré-época do Sporting muito satisfeito com, com a exibição da equipa, com, com o comportamento de, de todos os jogadores um, contra um adversário de, de grande qualidade, um adversário que é, como toda a gente sabe, campeão atual da, em título, aliás, da Grécia, é, que vai jogar Liga dos Campeões, enfim. E tudo o que nós conhecemos, é, foi uma boa forma de terminarmos a nossa preparação Uh, ruim uma boa forma de determinada a preparação foi assim que uh, caracterizou a Sapinto esta partida. Sim, é um facto mesmo a feijões as vitórias acabam por motivar Sim eu, sinceramente, em face do, do primeiro 11 que só Sá Pinto apresentou, fiquei um pouco desconfiado, porque havia ali muitas alterações e a primeira parte não me agradou nitidamente. Na segunda parte, apareceram com outra disposição, eh, e também não podemos esquecer que o Olympiacos é mais ou menos o, o crónico campeão grego, Eles, nos últimos 15 anos ganharam 13 títulos, portanto eh, e depois está orientado por um técnico português, conhece muito bem os jogadores que estava a defrontar, Do lado do Sporting, foi um jogo, digamos, muito tático, em que as equipas chica valeram em alguns períodos do encontro, tendo o Sporting a partir do golo, partido para 20 minutos, que na realidade já é aquele futebol que eu gostava de ver desde o início. E foi com agradável surpresa que vi que, por exemplo, o Adensio, independentemente da novela, porque eu estou perfeitamente convencido que ele não vai sair lá, porque ele só tem é que cimentar a sua influência na equipa e demonstrar na realidade o dinheiro que quer que que o vala, não é? E penso que isso que vai acontecer dentro dos próximos nas próximas semanas ou meses ele irá renovar com certeza o contrato porque ele manifesta essa vontade independentemente das, das, das opiniões do seu representante legal ele vai acabar por ficar e houve outras surpresas agradáveis gostei muito do Gelson de Fernandes muito retilíneo um bom tampão ali a meio campo colocava muito bem a bola junto dos ex-3 menos faltoso que o Fito Rinaldo também é importante porque o Rinaldo está marcado como, como uma, um, um jogador muito faltoso... e muito resiliente... e que leva muitos amarelos durante o campeonato... e independentemente da sua valia... gostei também de ver o Cédric Soares... que realmente fez esquecer o João Pereira... para mim fez esquecer o João Pereira... gostei da dupla de centrais... sinceramente o La Rose... nota-se que é um jogador com créditos firmados... a forma como ele disputava os lances... como ele limpava as jogadas... é, é sintomático... que é um jogador de qualidade... O Rojo não teve não teve para mim tanta oportunidade de brilhar tanto tanto quanto o Bolan Rose, mas eh, também um jogador pelo dinheiro que gostou e pela e pela comiça que despertou, não, não deve ser nenhum artista de circo. E depois tivemos o Elias junto daquilo, próximo daquilo que é já é habitual nele. O Adriano esteve bem. Enfim, aqueles 20 minutos seguintes ao golo, para mim, foi o Sporting que gostaria de ver nos 90 minutos durante este campeonato. Foi o troféu, cinco violinos, e eu pergunto-te o que é que achas do reforço viola que acabou por chegar ao Sporting, por um valor que se calhar deixa alguns dos Sportingistas de mãos na cabeça, 4 milhões de euros pagou o Sporting por este jogador. Bem, nós estamos já vimos o Benfica da Apola, a John, 8 milhões e tal, não é? E... <risos> e ele e mesmo mostrou no Porto a pagar nove. O uh, pelo gesso Martins com o 4 troquei pelo Rodrigues. Um, espero que realmente ao meio a música venha a ser outra, não é que que o Volsevin que eles têm contactos estrangeiros no Pontel. Mas isso aí <risos> é uma característica transversal a todos não, os, o as como as se caracteriza sempre pela sua formação, mais que Tanto estrangeiro, tanto estrangeiro, não aposta num jogador, é um bocado estranho. nós não repa... Eu não acho, porque nós, se repararmos na, na, nas equipas, no neste caso no Benfica e no Porto, o Sporting jogou desde o início com três jogadores na sua formação. Para quem não conhece, é bom que vejam E o Benfica, zero. O Porto, zero. zero. É sim, mas não é? com portugueses. Pois, jogar com, mas jogar no Sporting jogo contra o Porto com um quantos jogou? Não, mas será que essas funções situadas durante toda a época? Como? Será que esses vão seus titulares? Pois já, já são todo... eles os titulares, para já são eles que um estão caso, a jogar. Não. E se nós formos ver, o, o Rui Pat Rick... Patrício era português, o Cédric Soares é português, o Adriano Silva é português. Portanto, três jogadores da formação na equipa inicial. Eh, o porto nem o benfica se podem orgulhar de uma coisa dessas fora o resto que estava no que estava no eh... No, uh, no banco de suplentes e seguirmos também, o, quer o Benfica quer o Porto, os jogadores portugueses que têm tido lá, os melhores pelo menos são aqueles que saíram da formação do Sporting, portanto, quanto à formação estamos conversando. E a custo, e a baixo custo Estamos conversando. Nós, isso, nós isso estamos baixo, disso. Nós isso o baixo, baixo, baixo custo é relativo, sabes? O baixo custo é relativo porque, se calhar Não voto... acha estranho o Sporting comprar tanto estrangeiro e depois acabar por saírem jogadores da sua formação no caso do... O Moutinho, podemos dizer que não achas mais, que foi o caso oferecido mais, ao, mais. ao Porto? O tinha foi vendido por 11 milhões de euros. Hum, não achas barato? Um jogador da quais, acho barato, daquela qualidade? Bem, eu pergunto se tinhas esse dinheiro para dar por ele. E diga e que mais não 25% das mais validas. A questão é exatamente essa. Gostou muito mais ver, por exemplo, os 5. Mas pegamos isso em títulos? Já. Mas é, mas é essa situação pronto, é, e é isso vamos ver agora no início do campeonato como é, como que... é que esta equipa se vai portar e depois desafio aí o meu, meu colega de painel a dizer com quantos jogadores é que Porto tem alinhado a formação durante os jogos de campeonato não, espero, da formação é um bocado difícil mas espero bem com muitos portugueses pois. Não sei, já <risos> sem, e para... sem perdoável. Mas... <risos> vamos, <risos> vamos ver ao longo das próximas semanas certamente para fazer essa contabilidade. Uh, perguntava ao Marcelo e ao à uh, Maria Estela alguma acrescentar sobre o jogo do uh, Sporting uh, frente ao Boldo Olímpico, alguma coisa, alguma nota de que era destacar. Penso que não, portanto, estava vamos... com o Adriano se não renovar, que vai ir ao Porto. Acho que é uma questão do do Café Benfica também. <risos> Fico. podemos fazer aí uma troca assim eu cheguei a uma, a uma conclusão ah, oh, é que não oh, está. Rui, Rui, só acho uma coisa estranha o Oniel, porquê que da titularíssima passa a terceira ou a quarta opção? é, porquê que Aches o Rolando que... passou do titularíssima a, a terceira ou a quarta opção? porque ele quer ir embora, e é diferente, mas eu acho que o Oniel não é perguntaste-lhe a ele, não? <risos> não, não, não. <risos> Vai, vamos, vou, vou anotar todas essas perguntas e vou uh, ter a oportunidade de ter a resposta a elas da vossa parte nas próximas uh, semanas, portanto, vamos avançar, vamos falar do uh, jogo entre o do e o Benfica, ou melhor, uh, do que houve de jogos os uh, 39 minutos, foi a altura em que o uh, jogo foi interrompido por uma situação, uh, na altura em que Ravi Garcia foi expulso e depois uh, toda aquela confusão com Luizão, vamos ouvir a explicação de Jorge Jesus uh, sobre a esta sobre este acontecimento que acabou por evitar o término de jogo ao fim de 42 minutos para nós uh, uh, o momento e a decisão do de Luão é um momento de, de um capitão e é um momento de, de uma decisão uh, para defender a equipa não com intenções de, de poder a agredir seja quem fosse, e portanto foi uma situação uh, ocasional. Uma situação ocasional, uh, são declarações de Jorge Jesus à Benfica TV, e uh, até porque, segundo aquilo que são os cartões vermelhos, uh, vão a falar deste jogo, mas Marcelo antes disse dos uh, minutos que conseguiste ver do jogo o que é que te pareceu e também fazendo uma análise daquilo que foi o que foram os jogos do Benfica ao longo da pré-época como é que te parece que o Benfica está nesta altura? Neste momento o Benfica parece-me que está bem relativamente ao jogo do Saldorff-Benfica falar do jogo em si é falar muito pouco de futebol porque aquilo que se viu foi mesmo muito pouco de futebol não gostei nada do Benfica não gostei nada da maneira como entraram em jogo uh, depois quanto à atitude de Luizão Palavra para quê? O Luizão esteve muito, muito mal. Uh, é uma suposta agressão do Luizão, na minha opinião. Penso que aquilo não foi mesmo uma agressão com toda a intenção de agredir o árbitro. Uh, uh, é uma situação um bocado bizarra e um bocado caricata, visto que o árbitro, pelos vistos, desfalece, perde-se sentidos, mas passado uns segundos, uh, inexplicávelmente acorda, levanta-se, como se nada se tivesse passado e decide acabar o jogo. Uh, Luísa não estava bem, mas o árbitro também penso que não estava bem e visto que era um jogo internacional em que o Benfica tinha sido pago pelo do Düsseldorf para participar naquele jogo, em que os adeptos tinham pago para ver o jogo, penso que o árbitro não estava bem porque o jogo é para os adeptos, ele é que quis protagonismo e neste caso quem tem que ter o protagonismo são os jogadores fica também nota que esse é o cartão o teu cartão vermelho. É um cartão se... vermelho esta semana para Cristiano Fischer e para Luísa. Eh, e já agora, Mário e Rui também é o vosso cartão vermelho, carecem de andar alguma coisa a esta situação. É esta situação que Jorge Jesus qualificou então como ser uma situação uh, que acaba por ser caricata e foi de facto uma situação no mínimo caricata. Pois Esperamos para ver agora o que é que se vai passar, acho que o Benfica devia ter emitido uma nota de desculpa, acho que não, não fala, eu acho que o António Carrasa não, não falou da melhor maneira, Jorge Jesus não me falou da minha maneira, eu acho que isso não envergonha só o Benfica, envergonha o futebol português perante toda a Europa, não é? E especialmente num país tão grande como a Alemanha, não é? Torna, torna proporções muito maiores. Rui? É o costume de Luizão, não é? Quando se vai puxar para um árbitro, quando o árbitro puxa de um cartão para um jogador do Benfica ele, com aquela sua toda estrutura física, ele tenta atemorizar um pouco os homens de preto mas não é nada que nós não estivéssemos habituados também já no futebol português, lembro-me uma vez o Zé Pratas bateu o recorde dos 100 metros à frente da, da equipa do Porto, no Estado Municipal de Coimbra, atrás do, de Couto e tal, mas pronto, enfim, eu compreendo às vezes que, não compreendo, compreendo às vezes esse tipo de atitudes, no calor do jogo e tal, não compreendo, por exemplo, as, as declarações de Pinto da Costa, no fim, que foi que foi juntar a situação do, do Luizão aquilo que tinha passado no no estádio, no estádio municipal de Aveiro, porque inclusive já vem um adepto de Sporting ser esfaqueado aqui no Porto, a minha beira, portanto, acho que isto, o silêncio, é a arma mais prudente e ninguém pode pôr as mãos no fogo, nem que os jogadores, nem por os adeptos, e é claro, é uma situação, olha, o Benfica vai ter que resolver a interna e depois há de as consequências disso, não é? Muito bem, já voltamos então para falar do Gool da Semana, também para dançarmos as partidas do próximo fim de semana. Ainda faltam os cartões verdes e os onzes dos nossos grandes adeptos para a época que agora começa. Já voltamos então, até já. Esta é a minha rádio. Jornal FM Estamos então de volta ao programa Bola na Área. Vamos dar seguimento àquilo que está na nossa grelha de programação para este programa e vamos avançar então para os eh, jogos para o lançamento das partidas da primeira jornada do campeonato, que arranca na sexta-feira com o Olhanense Estoril, depois já eh, no sábado eh, joga-se Rio Ave Marítimo e o Benfica Braga, domingo Nacional Setúbal, Passos de Ferreira moreirense Gil Vicente Porto e Vitória de Guimarães Sporting e na segunda-feira Olhanense. O fecho da ronda com o Benamar Académica às 20h15. Começando pelo Rui, o Sporting é o último dos três a entrar em campo. Viaja até ao de Guimarães para defrontar o Vitória. O que é que esperas dessa partida depois da vitória frente ao Olimpiakos neste domingo? Eu, independentemente do resultado que houve com o Olimpíaco, sou esperado Sporting e Guimarães uma vitória, inquestinavelmente. Primeiro que nós já não iniciamos o campeonato com uma vitória há alguns anos. Depois, porque o Guimarães está nitidamente enfraquecido, e no ano passado tive a oportunidade de ir lá assistir a Vitória de Guimarães Sporting, e o Guimarães tinha uma equipa muito arrumadinha com jogadores em algumas posições muito bons jogadores esses, nomeadamente o guarda-redes e outras referências que tinham na equipa foram perdidas devido ao reajustamento salarial e ao orçamento que o Guimarães Tem para esta época, portanto, espero que o Sporting, depois de ter reforçado o plantel e finalmente equilibrado algumas, penso que equilibrou, aliás, algumas das deficiências que se encontravam no mesmo, só posso esperar uma vitória de Sporting e, aliás, vou ter a oportunidade de presenciar ao vivo e uh, espero que seja uma caminhada no mínimo para discutirmos o campeonato até às últimas jornadas Muito bem, dessa partida do Vitória de Guimarães Sporting continuamos no uh, Norte vamos para Barcelos, para o Gil Vicente Porto Mário uh, expectativas para a primeira ronda depois do primeiro título conquistado Espero que o jogo não seja como não é um jogo típico de pré-época uh, espero que o treinador também faça algumas alterações ao 11 inicial espero que o Moutinho seja titular Uh, espero também que o Varela seja titular, acho que uh, o Varela merece uh, e uh, o Atsu ainda é um bocado novo, ainda precisa de, de alguns ajustes, uh, espero também que o Bruno Paixão não seja o árbitro porque senão <risos> acontece como o ano passado e uh, espero bem que o, que o Porto faça um melhor jogo e assuma do princípio ao fim que, que quer revalidar o título. E eu e o Marcelo esperamos que o resultado seja o mesmo do ano passado. Tá, <risos> esperamos que não, esperamos que não. Que o árbitro é... seja um pouco diferente. Marcelo, falta dançarmos esse Benfica Braga, que eu atrevo vez me a dizer, é o jogo da jornada, eh, um jogo de titãs logo na primeira ronda do campeonato. Né? Como é óbvio, eu já não me lembro de ver o Benfica a ganhar. Na primeira jornada há uma série de anos e para começar logo este campeonato também parece-me um bocado difícil. Claro que acredito que o Benfica possa ganhar este jogo, é, é favorito, a jogar em casa, é um dos candidatos ao título, como o Braga também o é. Uh, no entanto, a equipa do Benfica uh, ainda nesta altura não me transmite muita confiança, isto é, aquela questão da defesa esquerdo de jogarmos com o Mel e o próprio Luizinho, que são jogadores adaptados, Não me inspiram muita confiança. No entanto, o Benfica está a jogar em casa, está a jogar com o seu público, tem que fazer tudo para ganhar e espero que o Benfica consiga os 3 pontos. Muito bem, vamos avançar rapidamente, vamos para os cartões verdes da semana e podemos começar por ti, Marcelo, cartão verde para esta semana. Relativamente ao meu cartão verde, eu vou dar o meu cartão verde à seleção do México, à seleção olímpica do México, pelos pela excelente participação nos Jogos Olímpicos, principalmente na final contra o Brasil, que, na minha opinião, chegou a banalizar por momentos a seleção do Brasil. Quanto ao meu cartão vermelho, já falamos dele, já falamos dele era para o Luizão e, e para o árbitro Cristiano Ficha por uma situação caricata e por um lado triste no futebol internacional. Muito bem, apenas o cartão verde, já que o cartão vermelho, de facto, é essa situação do Luizão. Mostra Mário, qual é o teu cartão uh, verde neste caso? Tens ainda mais um cartão vermelho para mostrar, portanto, uh, rapidamente, diz um, então os teus cartões. Um, um, o cartão verde é para a Injeção de espero que nos faça esquecer os últimos av grandes avançados do futebol do Porto, não seja como ano passado, que andamos sempre, sempre, sempre atrás de um avançado e não conseguimos. Cleber não, não foi o avançado que precisávamos, nem Anco eh uh, o o cartão vermelho vai para eh uh, Manueles acho que esteve muito mal em deixar o que no banco numa final importantíssima optou por jogar um bocado à defesa e e e quando e e que entrou pode-se dizer estava a ganhar um cartão verde e marcou um golo dizendo da Macedo Menezes que estava lá era para jogar de início muito bem apenas o uh, cartão verde que falta para terminar os cartões do uh, Rui o meu cartão verde vai para assinalar, acima de tudo, uma efeméride que hoje todos os portugueses que gostam de futebol deviam de comemorar, que eram os 10 anos da estreia do Ronaldo como profissional, aquele que já é aos 27 anos, o melhor jogador português de todos os tempos, aquele que, que, que em 10 anos, nesta década, conseguiu ganhar todos os títulos possíveis que estão ao alcance de um futebolista, e que está aí ainda com muita força e muito fulgor para nos dar imensas alegrias e conseguir finalmente um dia destes numa competição internacional dar um título que o futebol português já merece há muito acho que para ele hoje bom, os meus sinceros parabéns por nos ter deliciado durante estes últimos 10 anos pelo seu futebol maravilhoso que tem encantado o mundo inteiro e aquilo que é neste momento e será por muitos anos melhor jogador português de sempre. Estamos a falar então de Cristiano Olá. Ronaldo. Vamos uh, rapidamente também aos 11 para a primeira jornada e será aquele que é o 11 da época e portanto uh, a ver vamos depois uh, estes treinadores de bancada estão ou não em boas uh, <risos> condições uh, técnicas e vamos começar... Pelou a Benfica, Marcelo, uh, diz-nos então qual é o 11 que colocarias a jogar frente ao Braga. Uh, eu começaria na baliza, como é claro, pelo Artur. Uh, na direita, o Maxi Pereira, que neste momento também penso que é a única opção viável que temos para esse lado. Luísão e Garaia Centrais e depois a grande dúvida e a grande lacuna do meu Benfica, neste início da época que é a lateral esquerda, mas neste momento apostaria no Melgarês. Relativamente ao meio campo, jogaria com o Rabi Garcia, com o Witzel, com o Bruno César e se o Aymar estiver 100%, este, neste momento, jogaria com o Aymar, havendo essa dúvida se poderá jogar ou não. Na frente, eu apostaria num jogador que me trave muitas saudades e o bem jogado, o e jogaria com o Cardoso, a dupla que foi campeã em 2009-2008. Muito bem, do 11 do Benfica para o 11 do Porto, Mário, adia-nos lá essa batalha. Pois não há grandes alterações em relação às, às supertaça, começando por Altão na baliza, Miguel Alves na defesa com o Altão de Maicon e Mangalá, meio campo com o Fernando, o Lúcio e Moutinho, em detrimento de Defur. Na frente, Ramos Rodrigues, Martinez e trocando o Varela para o Muito bem, fica o 11 do Porto para essa deslocação até ao terreno do Gil Vicente e falta o 11 do Sporting. Rui Patrício, Cédric Soares, Olarruze, Rocho, Insua, Rinaldo, Elias, Capel, Carrilho, Labiado e Volsvinco. Os 11 das três equipas, meus senhores, para festar... Um comentário ao facto de Portugal uh, defrontar amanhã o uh, Panamá, uma partida que uh, tem as, uh, a hora marcada para as 9 da noite, até que ponto é que fazer um jogo de seleção numa semana que antecede o arranque do campeonato, uh, o que é que vos parece, se é do ponto de vista desportivo o melhor que há a fazer? Eu a única coisa que conheço é o canal do Panamá e um e uma marca de botas que é o Panamá Jake. tanto futebol, sinceramente, do Panamá estou a e não me parece que seja uma seleção para... Apesar nós não irmos apresentar muitos falcares, uma seleção que possa acrescentar alguma coisa àquilo que nós já temos desenvolvido até agora. Não, penso que não vai pôr à prova nada da seleção portuguesa, a não ser cumprir calendário. Muito. Eu acho que este mercado de jogos da seleção no início da época é a mesma coisa que o mercado de transferências estar aberto até ao fim do mês, portanto é uma coisa um bocado caricata é o que mais tem a dizer, mas para que a seleção ganhe e o Paulo Bento faça umas boas alterações Era melhor não ganharmos ao Panamá Não, porque às vezes os jogos com equipas mais pequenas dão-nos alguns disso agora com 11 Paulo Bento que disse que não é um jogo para dar goleada claro. Marcelo a data para mim não é toda mais oportuna, acho que devia haver mais um pouco de bom senso no agendamento destes particulares, visto que vamos começar agora o campeonato, vai começar a primeira jornada, apenas acho que devia haver mais bom senso no agendamento destes particulares. Muito bem, meus senhores... Uh, e para terminar gostava só de, de, de desejar aqui o votos de uma excelente volta a Portugal à Antártida, Rota dos Móveis, LIA... Que os seus ciclistas realmente consigam obter uma classificação que dignifique toda esta região e aquilo que esta região também tem dado ao ciclismo português, ou seja para ciclistas, ciclistas que já venceram a volta a Portugal e que acima de tudo conseguiu fixar aqui uma das quatro equipas profissionais portuguesas. E ao Mario e João, já agora, que tenham um excelente acompanhamento da volta aqui para a Rádio Jornal. Muito bem, daqui a pouco ainda temos a segunda parte do, da rubrica Notícias de Ciclismo. Uh, meus senhores, Marcelo Dias do Benfica, Mário Daniel Barbosa do Porto e Rui Fernandes do Sporting. Foi um prazer ter-vos cá neste regresso da época desportiva. De Espero ter-vos uh, cada novo de hoje, a 15 dias, já para a semana o programa vai ser apenas um uh, compacto. Ficam já também informados os nossos ouvintes. com uh, Para a semana então não teremos os nossos comentadores, teremos um compacto do programa com as habituais rubricas na mesma. Rubrica só motores com Abel Santos. É agora é exatamente essa rubrica que vamos escutar. Boa tarde e bem-vindos ao SOMOTORES para a primeira rúbrica após as férias. Neste programa vamos fazer uma rápida retrospectiva das últimas semanas de competições, acompanhando sobretudo os portugueses no mundo, passamos ao que mais importante ocorreu neste último fim de semana e terminamos com a nossa agenda para o próximo fim de semana de corridas. Nas últimas semanas surgiram duas grandes notícias para o desporto neutralizado nacional. a primeira com o um anúncio de Hélder Rodrigues que vai deixar a Yamaha e passar para a equipa oficial do Honda que, desta forma, regressa ao Dakar já em 2013. Também Tiago Monteiro garantiu o seu futuro no WTCC para 2013 e, novamente com a Honda que desta feita volta ao WTCC. Monteiro fará dupla com Gabriel Tarquini sendo que, ainda no final desta temporada, deixará o seu habitual Seat Leon para estrear o novíssimo Honda Civic nas corridas da Ásia. As 24 horas de Le Mans decorreram com uma espetacular batalha entre Toyota e Audi, sendo que esta última acabou por levar a melhor com o seu R18 Quattro híbrido. No entanto, esta mítica prova ficou marcada pela vitória de Pedro Lamy na categoria GTE AM, a primeira de um português em Le Mans desta feita ao volante de um Corvette. Quem também está em grande destaque neste momento é António Félix da Costa, que após um fim de semana fabuloso na Hungria, onde venceu as duas corridas de fim de semana de forma monumental, encontra-se em terceiro lugar no GP3. eu que a par com o líder do campeonato, Mitch Evans, são os únicos pilotos a terem 3 vitórias em 2012. Filipe Albuquerque, piloto de Audi no DTM, também não tem vida fácil, sendo que mesmo assim tem pontuado frequentemente. Já nas míticas 24 horas de SPA, tivemos presentes Pedro Lamy e Albert Parente, Enquanto nas duas rodas, Miguel Oliveira tem que melhor resultado um pódio, sendo que ainda não conseguiu concretizar o excelente desempenho que revelou nas fases iniciais de algumas provas. Quem também não tem concretizado é Il Doctor, Valentino Rossi, que continua abaixo do seu habitual na Ducati, sendo que já anunciou a sua transferência, novamente, para a EMA. Enquanto isso, assiste-se a uma época de MotoGP, disputada a três entre Lorenzo, Dani Petrosa e Casey Stoner. O do palavras para quê? palavras para quê? Sebastian Loeb continuou a dominar, a civil belo prazer, a prova de rallies em qualquer tipo de superfícies. A sua última conquista foi o Rally da Finlândia que, segundo a tradição, é ganho apenas por nórdicos. Loeb, este ano, bateu lotte walder e já leva 3 vitórias no Rally dos Mil Saltos. No campeonato, como de habitual, lidera com uma vantagem considerável sobre seu colega de equipa, sendo que terceiro está Solberg em forte Na Fórmula 1, Já pilotos com mais que uma vitória nesta época, sendo que Alonso lidera já com uma vantagem considerável sobre os homens da Red Bull, Weber e Vettel que, inesperadamente, não têm conseguido estar no lugar mais alto de pódio. E se Alonso lidera com três vitórias, mesmo após um começo nada promissor da Ferrari 2012, o mesmo não pode dizer Filipe Massa que tem tido uma temporada para esquecer que ainda não conseguiu nenhuma vitória esta época mas tem alcançado resultados bem interessantes é Renault, sobretudo com o regressado Kimi Raikkonen, que já alcançou três segundos lugares, prevendo-se uma vitória brevemente. Já neste último fim de semana, o piloto João Barbosa participou na corrida de Granham em Watkins Glee, sendo que um incidente envolvendo seu colega de equipa impossibilitou um resultado mais além que o décimo segundo final. A vitória come ao forte rally de Dalziel e Lucas Lu Decorreu também a prova de Pikes Peak, com cerca de 20km de inclinada montanha, agora numa estrada totalmente asfaltada, mas sempre com uma paisagem tão espetacular como perigosa, a serem ultrapassados por Riesmüllen em 9 minutos e 46 Para a semana, decorre o DTM e mais uma prova de MotoGP, sendo que poderá confirmar os resultados posteriormente, aqui no Somtors. Até para a semana! Foi a rúbrica Somotores, a rúbrica da responsabilidade do Abel Santos. Deixo-lhe agora a segunda parte da estreia de hoje, a rubrica, nova rúbrica do programa, uma parceria bolanária ciclismo.net uma rúbrica designada notícias de ciclismo com Pedro Rocha. <música> Também este fim de semana correram os europeus de estrada para júniores e sub-23. É verdade, com presença portuguesa, presença portuguesa que não começou muito bem, uma vez que no contra os nossos atletas ficaram um pouco abaixo das expectativas. Inclusive a Fábio Silvestre que é o campeão nacional de contrarrelógios Sub-23, foi apenas o 56º classificado, e tal como disse o selecionador José Poeira, os nossos corredores deram o um máximo, mas a diferença para os adversários, o gol se está disponível e há que dar os parabéns então, aos adversários. No entanto, na corrida de fundo, a história já foi outra. Aí os nossos júniors conseguiram chegar juntos com o botão, o que é muito bom, uma vez que é uma prova muito específica também um pouco a semelhança do Neptul neste campeonato perto de estrada. Havia muito vento, estradas muito estreitas, corridas muito rápidas e intensas e os nossos júniores com pouca experiência ainda assim deste tipo de provas e pouca experiência internacional conseguiram chegar incluídos no pelotão o melhor classificado foi mesmo César Martins Gil que acabou por ser o quadragésimo a apenas um segundo do vencedor portanto, perfeitamente integrado no pelotão a seleção do Sub-23 esteve bem na corrida de estrada uma prestação de veras boa, uma vez que estavam a correr também num terreno que não favorece o tipo de ciclista português, portanto, mais uma vez, este terreno com muito vento, estradas muito estreitas, corridas muito raras, portanto, a das clássicas, mas a relação do Sub-23 na prova de estrada saiu realmente bem, ou não tivesse sido Fábio Silvestre o décimo classificado. Os dois primeiros cortaram a meta e depois o restante grupo, que discutiu os restantes lugares, e no caso a medalha de bronze também, trazia Fábio Silvestre, que conseguiu um décimo lugar ao sprint, que nem sequer é a especialidade dele, os restantes ciclistas também estiveram bem, tendo a maioria terminado incluídos no Plutão. Passando agora dos elites para a formação. É verdade, na formação Jornada Dupla da AC Minho, no sábado tivemos o 11º Prémio de Ciclismo de Rendufo, prova que contou com 13 escalões, com os vencedores a serem Fábio Mansilhas, da Silivinha, Adraves, na Fiel, na categoria de Júnias. Durante toda a corrida a equipa trabalhou em prólogo desta vitória. Houve sempre muitos ataques, a equipa cortou -se sempre para a altura, e buscamos ataques e tentando impor sempre um ritmo certo para que não haja mais para que não houvesse mais ataques no no final eh uh, pessoalmente Tiaffe fez uma semana espetacular, distanciou eu e ele logo na primeira curva, na, na última curva para a meta. Pois foi para fazer o que eu sei fazer melhor, que é sprintar para a meta e vencer. E Oliveira, da equipa Liberty Surge, auto Ribeiro, venceu em cadetes. Sabíamos que era uma chegada ao nosso jeito. Tanto como a minha, como a do meu irmão e os outros ciclistas, todos sprintam bem. Isto foi bom ter chegado ao sprint e aqui na chegada fizemos primeiro e segundo. Foi espetacular. E nas no juvenilista, a vitória pertenceu a Yuri Leitão, da Tensai Santa Marta. Também no Minho, mais precisamente em Barcelos, realizou-se o 17º prémio Cidade de Barcelos, prova que contou com cadetes, júniores e escolas. Em júniores, o vencedor foi mesmo do Randuf, Fábio Mancilhas da Silvinha Adrapa, mostrou assim um domínio neste fim de semana na sua categoria. Em cadetes, o vencedor foi Rui Oliveira, da Liberty Seguros, Alto Ribeiro. Hoje uh, tivemos uma equipa boa a controlar a corrida. Uh, nesta parte final uh, tivemos uh, dois elementos, três aliás, que foram para a frente pôr ritmo para preparar um sprint. Consegui entrar bem na, na curva final. Foi sprintar, foi dar tudo e deu para o primeiro segundo. Neste caso, para ganhar que dedicas, para quem que vai esta vitória hoje aqui a Marcelo? Para o meu abu, que já não está presente nós, para a minha família toda e para a minha equipa. Sem eles, nada disso era possível. E em juvenis, mais um vencedor vindo da Silivinha a Drab, sentindo na Fiel, no caso, Rui Miguel Silva. Sinceramente não contava, ataquei porque o chefe mandou, é contra-atacar à vez e pronto, calhou a sorte de fugir. E já amanhã arranca a Volta a Portugal e Pedro perguntava-te qual é que é, ao fim de contas, a principal surpresa que pode surgir de equipas estrangeiras e qual é, na opinião da rubrica, o ciclista que poderá fazer a diferença na Volta a Portugal. Começa então a 74ª edição da Volta a Portugal, que podem acompanhar aqui na Jornal FM e... Com principais candidatos, temos, pois claro, o vencedor do ano passado, Ricardo Mestre, que se mantém a grande forma, tem demonstrado um bom andamento nas provas que se realizaram até agora, mantém toda a equipa e um até um conjunto muito forte, um conjunto consolidado e como se costuma dizer, a equipa que ganha não se mexe, eles já venceram, sabem como fazer e têm todas as hipóteses de voltar a fazer. Desta vez, e o Ricardo Mestre irá contar com a oposição de David Blanco. O espanhol regressa outra vez ao peletão nacional para tentar uma inédita quinta vitória na volta a Portugal, batendo assim até o recorde do mítico Marcos Chagas. No entanto, David Blanco contará também com uma equipa muito forte, parte da FATEL Glass Tribe, mas não sabemos a que nível é que ele está e se será suficiente para fazer frente a Ricardo Mestre. Da parte das equipas estrangeiras, sem dúvida, a Colômbia Call Deportes, se trouxer os melhores e apontados à vitória na volta, serão sem dúvida a equipa mais forte. É uma equipa muito rodada, habituada a correr em provas Pro Tour, que tem grandes ciclistas, ciclistas com outra experiência. Como surpresas, podemos ter talvez a Caixa Rural, que é uma equipa espanhola que já vem sendo um habitué aqui na nossa volta, traz uma equipa... Razoável, uma vez que os melhores irão para a Vuelta e temos também a possibilidade sempre das outras equipas portuguesas portanto é ali a Antarte e o Boa Vista o Boa Vista até que tem uma tradição quase de lançar jovens na Volta a Portugal e como sempre tem bons valores nesse campo importa dizer que a Volta começa amanhã em Castelo Branco com um prólogo de 2,2 km para então iniciar esta duríssima viagem pelas estradas portuguesas com muito calor e sempre muita subida e uma prova muito dura e muito rápida Da Volta a Portugal para a Vuelta, que arranca no próximo sábado e vamos ter a oportunidade de falar ao longo das próximas semanas. Pedro, pergunto quais os portugueses que vão estar na volta Desde logo na Vuelta teremos o Manuel Cardoso, líder da Caixa Rural, ele que estará em carrega. De, de disputar o máximo de vitórias ao sprint, certamente terá as suas oportunidades e acreditamos nós poderá vencer. Ele é acompanhado também por Hernani Broco e André Cardoso, dois ciclistas mais de montanha que, acredito eu, podem muito bem mostrar a equipa nas etapas mais duras, pois têm andamento e qualidade para isso. Esta Vuelta será especial para nós, uma vez que terá muitos portugueses. Ao lado de Alberto Contador, que quizás será o maior candidato à vitória desta prova, teremos a ajudá-lo Sérgio Paulinho e Bruno Pires, dois gregários de luxo, como já é a tradição portuguesa, que estarão certamente ao lado do seu líder nas uh, etapas e nos momentos mais difíceis. Para além disso, teremos também uma ótima surpresa, que é o Tiago Machado irá liderar, Uh, Radiocheck Nissan em conjunto com máximo Monfort portanto ele foi designado por Iorne Brunel que é o diretor desportivo da equipa para liderar em conjunto com máximo Monfort a equipa Tiago Machado tem aqui uma grande oportunidade então e penso que se aguentar a pressão de liderar uh, a equipa certamente conseguirá uma boa qualificação porque ele já mostrou que é muito forte principalmente nos momentos adversos e quando há muita adversidade na estrada ele certamente se mostra e mostra que é muito bom e que tem andamento para andar na frente para fechar e ao sprint uma situação que é no mínimo insólita. É verdade, Taylor Hamilton, um ex-ciclista norte-americano, que teve diversos problemas com as autoridades, nomeadamente por práticas ilícitas no campo da e ele é mais que conhecido por isto, porque das suas desculpas ficaram famosas, já foi apanhado diversas vezes, portanto, não é de rir, embora só nos dê para rir, digamos assim. Taylor Hamilton pretende então devolver o ouro, e é mesmo devolver o ouro, Ricardo, Porquê? porque ele pretende devolver a medalha de ouro que conquistou nos Jogos Olímpicos em contra-relógio Desta forma, o russo Gatislabeck e Mogue passaria a herdar o ouro, o norte-americano Bobby Julius ficaria com a prata e Michael Rogers subiria do quarto lugar para o terceiro, ficando assim o um australiano com o um bronze. Tyler Hamilton manifestou esta intenção e Jacques Roge, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, agradeceu a Hamilton pela atitude e espera que isto funcione como exemplo desencorajador para que no futuro ninguém se queira dopar ou ganhar com práticas ilícitas. Portanto, este Taylor Hamilton é mesmo uma personagem e depois de tanta polémica agora tenta talvez, que quiçá, limpar um pouco a face. Foi então a rubrica Notícias de Ciclismo, uma colaboração entre o site noticiasciclismo.net e o programa Bola na Área. Muito obrigado e até para a semana. Boas pedaladas! Rúbrica Notícias de Ciclismo, uma estreia no programa Bola na Área que estará de regresso para a semana, a rúbrica e também o programa. Foi um prazer estar consigo, fico bem, fico na companhia da Jornal FM. Já a seguir, fico com duas horas de música sem conversa e às 10 horas chega o Só Baladas de Saída. das só o site bolanaria.pt.vu e... E o Facebook, que é facebookcom Bola Jornal FM. Até logo.